الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديني ثم أما بعد واجنا براتشوي پشتواني سستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاو شتو زنات سريدا يه بيش پستلا ناش ستالني ترمين ناكن ياتسيه نمازا دروجيما سيسا كنجم رياد الصالحين إماما النبي ورحمة الله وعليه jednom beričetli blagoslovljenom knjigom u kojoj imam Ennevevi Rahmetullah i Alehi pokušao da sakupi iz šest priznati zbirki hadisa Buharije, Muslima i četiri sunena hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Zaista jedna blagoslovljena knjiga koja je prevođena na mnoge jezika i smatra se jednom od najrasprostranjenijih knjiga uh, u islamskom svijetu nakon Kur'ana. <tuh> Većeras, po knjizi koju smo dosta puta pokazivali, znači počinimo s 148. stranici u poglavlju Međusobno poštivanje i muslimana. Jedno izuzetno interesantno poglavlje. Interesantna je knjiga kompletna. Rekli smo da je knjiga sačinena od kuranskih ajeta i hadisa Božih poslanika. Ali, waslam, imam en nebevi rahmetullahi alaihi. Ajde kažemo slijedujem jednu ruku Imam Buhariju e, u načinu pisanja ove knjige, pa je na početku svakog a, poglavlja stavljao nekoliko samo ajeta 1 2 ili 3 ajeta o određenoj tematici, nakon toga vicitirao desetine hadisa o određenoj temi. <kuh> Mislim se večeras družimo s jednom veoma veoma interesantnom lijepom temom a, koja govori o međuljudskim odnosima, pogotovo, pogotovo govori o blagosti i pravima muslimana jednih prema drugima. To je svakako danas, kada bi uzeli u jednom širom, širim smislu, kada u pitanju islamski svijet, kada u pitanju ubijanje, kada su u pitanju ratovi, kada je u pitanju za vidluk među muslimanima, netrepeljivost, prozivanje, gibet, nemine, nemimet i mnoge druge stvari, znači ova nam je tema i te kako svima, svima potrebna. <kuh> Imam nebevi, rahmetullahi alihi, počinje ovo poglavlje sa ayetom iz sure Hajj 30 2. ayet zalike wa man yu'azim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub eto taqupa ko poštuje Allhove propise znake čestita srca onaj ko poštuje Allhove subhanahu wa propise njegove granice to je pokazatelj čistoči njegovog srca <clears throat> i da je to srce čestito i moralno nakon toga Imam ennevi citirao je kur'anski ajet iz suri Hidro 88. A prema vjernicima budi blag smjernice od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala Allahom poslaniku, a nakon toga svima nama između nas da se obhodimo na način blag i lijep. Nakon toga imam ennevi citira ajet iz suri El majde 32. ajet man qatala nefsem bihajri nefsin o fasaden fi al ardi fa kanama qatala al nas jamia wa man ahyaha fa kanama ahya ubije nekoga ko nije ubio nikoga ili onoga ko na zemlji meri nedne čini on kao da je sve ljude poubijao a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva kao da je sve svim ljudima život sačuvao znači vidimo ovaj kuranski ajet da podstiče muslimane na međusobnu pažnju koliko je svijet život, koliko je svijet život u islamu, do te mjere da uzvišenji Allah i Rošanu kaže onaj ko ubije jednog insana bespravno, kao da je poubijao sve ljude. A s druge strane, isto tako, onaj ko sačuva jedan ljudski život, kao da je sačuvao sve ljudske živote. <clears throat> Nakon toga imam enevevi, onako po njegovom običaju počinje da citira hadise. Ovo je jedno malo duže poglavlje. Večeras imamo i odgovore na nekih dvadesetak vaših pitanja, tako da nećemo se mnogo zadržavati na hadisima. Znači pokušat samo da ih citiramo i jednostavno da pojasnimo e, kratko i rezimiramo njihovo značenje. Prvi hadis, 222. hadis o debu Musa i Lešara radi Allaho ta' ranhu, da Allaho poslanik a.s. kazao vjernike vjerniku poput građevine čiji se dijelovi međusobno podupiru Pa je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, isprepleo svoje prste. Allah poslanik, porediči muslimane, naveo je primjer muslimana da su oni primjer jedne građevine. Vidjeli ste kada čovjek želi da gradi, rečemo zgradu, želi da gradi, e kuća ima više spratova pa i da nema više spratova znači dijelovi kuće se naginju jedni na drugi vidjeli smo krov ne može sam stajati zidovi ne mogu stajati sami mora da bude temelj i tako dalje pa Allahu pobesani kalesi salatu selam u poredu muslimane u znači njemu međusobnom ko to ljubavi respektu da se oni jedni na drugi naslanjaju tako da vjernik bi trebao u životu da takav bude i da drugi vjernici budu prema njemu takvi da se Jedni na drugi oslanjaju. U kriznim momentima vjernik bi čovjek trebao da se osloni na vjernike, a isto tako vjernici kada dođu teška vremena treba bi da se jedni na drugi oslanjaju. <clears throat> u drugom hadisu, u 223. hadisu o debu Musa i Lešari radij, radijallahu ta'ala, on se prinosi da Allahu poslanika a.s. kazao jedan interesantan hadis u to vrijeme U to vrijeme ljudi su raspolaga kada je u pitanju oružje, imali su svoja koplja i strijele. Pazite koliko Allahu Bosaniku li se salatu selam pažljivo posećivao muslimanu, njegovom životu, njegovom tijelu, tome da ne bude uvrijeđen, da ne bude oštećen. Da Allahu Bosaniku preporučio kada čovjek prolazi kroz neki skup muslimana, kad prolazi kroz džamiju, a naoružanje nosi i koplje, Allaho poslanike je preporučio da čovjek na vrh koplja, znači gdje je željez, da stavi svoju ruku i da tako čuva i drži dok prođe kroz muslimane kako nekoga ne bi, hajde da kažemo, povrijedio i kako nekoga ne bi oštetio. Pogledajte koliko Islam savršen, koliko Islam lijep, da preporučuje znači, na jedna jednostavna oružja. Zamislite koliko je to danas mnogo prioritetnije znači, u, u mjestima kada je mnogo ukupljanje muslimana, kada postoji razno razni drugi načini i mogućnosti da se e, dovede ljudski život u pitanje. Allahu poslanik tada preporučuje da se na željez od stavi ruka kako tim željezom ne bi nikoga povrijedili. Kaže Allahu poslanik, ko bude prolazio kroz džamiju ili pijacu, nosijeći strijele, neka ih dobro pričuva ili neka svojom rukom prikrije njihov oštri vrh da ne bi ozlijedio nekog muslimana. Hadiz je kod imama Buhari i muslima. Pogledajte koliko pažnje Allah poslanjika posvećuje ljudskom životu koliko posvećuje među ljudskim odnosima. Primjer radi da čovjek prolazi će kroz džamiju ili kroz pijacu, zapne svojim kopljetom za nekoga, povrijedi ga. To će sigurno dovesti do čega? Do razmjerica, do vešće do svađe, do vešće do mržnje. Allaho poslanik unaprijed preporučuje kao preventivu da se čuva to koplje kako ne daj Bože ne bi nikoga povrijedili. Nakon toga odno U 224. hadisu kojeg nam bileži Buharija i Muslim stoji da je Allah poslani kazao vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti poput jednog tijela. Kada jedan njegov organ oboli, svi ostali organi odazovu mu se i pridruži se nesanicom i groznicom. U ovom sad hadisu Allah poslani ka li se letu muslimane i njihovo društvo poredi sa jednim ljudskim tijelom. Ali pogledajte ovdje, interesantno kaže Allah poslanik, vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti. Pa su ovo svojstva koja krasi muslimansko društvo u međusobnoj ljubavi. Insan koji ne voli ljude koji ga okružuju, zavidanje ljudima, prezir je takve ljude, treba da se preispita, da počne od samoga sebe šta je sa njim. Jer Allah poslanik kaže primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, socijalnosti. Musliman treba da se saosjeća, imamo komšiju preselila mu je majka ili otac ili je imao neku nezgodu tijelesnu ili u ekonomiji i tako dalje. Treba svojstvo je od muslimana prema muslimanima drugim da se suosjeća sa njihovim musibetima, s druge strane da se raduje onda kada se oni raduju. Nažalost moramo privatiti činjenice da žimo u vremenu kada ta trka za Dunjalukom, toliko nas je odvela jedne od drugih da ljudi ne imaju vreme da se raduju kada njegov vrat musliman postigne neki dobar uspjeh, a s druge strane i naša srca su prepuna, prepuna zavisti. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam navodi primjer u ovom hadisu muslimansko društvo da je to primjer jednog tijela, ljudsko tijelo. Pa kaže Allah poslanik, kada oboli jedan organ, ostali organi se odazivaju nesanicom i temperaturom. Pa primjer radi vi možete, desiti se čovjek se udari u nogu, posjeće prst ili mu se zagnjuje prst ili ima, ili ima operativni zahvat na nozi, ali ima temperaturu na glavi. Glava se suosjeća sa nogom. Pa na taj način Allaho poslanika je ništa je se nam slikovito pojašnjava da bi muslimani međusobno trebali da takvi budu samilosni, puni ljubavi, da budu poput jednog tijela. Ako se jednom dijelu tijela, makar bi daleko, pogledajte kada čovjek pruži ruku, njegova ruka je, kažemo, daleko od srca, daleko od glavi, ali se glava se osjeća. Tako da i mi danas znači, trebali bi da se povodimo s ovim hadisom i da živimo na takav način. Nakon toga, hadis 225. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhum koji bilježi Buhari je muslim. Allahu poslanik a.s. poljubio jedne prilike Hasana svoga unuka, sina Alinog radijallahu ta'ala anhum. Kod njega je bio Akra ibn Habis. Jedan ashab koji se zvao Akra ibn Habis Video je da Allahu poslanik a.s. poljubio svoga unuka pa kaže ja imam desetoro djece i nikada jedno nisam poljubio. Pogledajte kako nekada ljudi mogu biti znači, bez emocija. Čovjek ima desetoro djeci i nikada nije ni jedno svoje djete poljubio. Čak šta više, čudi se što Boži poslanik alihi salatu selam ljubi svoje unuke. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam ko nije milostiv ni njemu milost niće biti ukazana. To je jedan hadis. Drugi hadis nam je Sličan hadis, pa ćemo ih zajedno iskomentarisati. Da su došli neki beduini, kad se kaže u arapskom jeziku beduini, tu se misli na ljude koji ne žive u civiliziranim e, mjestima, već žive znači, jednostavno e, po pustini i većinom se bave istočarstvom. Pa su oni došli kod Božih poslanika, ali se letu o serami upitali, zar vi ljubite svoju djecu? Oni opet vidjeli poslanika, ali, wasalam, a kako i ne bi vidjeli Allah poslanik, Allah žašanu kaže Voma illa a mi te nismo poslanili osim kao milosjetovima. Milostiv, samilostan, volio je svoje unuke, volio je svoju djecu, volio je i ostalu djecu. Pa i Boži poslanik ljubio, mazio, pa kažu zar vi ljubite svoju djecu? Pa kaže Allah poslanik da, a oni rekoši ali mi tako nam Allaha ne ljubimo. Toliko su ti, znači, pustinjaci bili neemotivni da su mogli imati desetero djeci i da jedno djete nikad u životu ne poljubi. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam šta ja mogu kada je Allah iz vaših srca odstranio milost. U prijehodnom hadisu kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam ko nije milostiv ni njemu milost neće biti ukazana. A ovdje kaže šta vam ja mogu ako je Allah iz vaših srca odstranio milost? Pa je svojstveno mu'minu, vjerniku da u njegovom srcu ima milosti, samilosti, da voli svoju djecu, svoju suprugu, da voli muslimane, da je samilostan kada vidi djete bez obzira da li to bilo vjerničko djete, da li bilo nevjerničko djete, da li to bilo komšinsko djete, da je samilostan prema tom djetetu, Zato Boži poslani kaže šta ja vama mogu kada je to pokazatelj, to što vi svoju djecu nikad niste poljubili, to je pokazatelj da u vašim srcima nema ljubavi. Srce Boži poslani kali se letu oseran, bilo je prepono ljubavi prema cijelom čovječanstvu, prema njegovoj djeci i prema njegovoj unučadi. <hums> Nakon toga hadis od Džabira radijallahu ta'ala koji bileži Buhari i Muslim da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve kazao Allah neće ukazati milost onome ko nije milostiv prema ljudima. Men la yerhamun nase la yerhamuhullah. Ko nije milostiv prema ljudima. Ovdje ni rečeno ko nije milostiv prema vjebicima. Čak je ovaj znači hadis sve obuhvatni, Allah najbeli zna možda ga je zato imam Ennevevi i citirao jer su ova dva prethodna hadisa vezana za muslimane. Događa se razgovor između Božije poslaninke i jashaba. Pa nam je nakon toga imam neve u citirao jedan općenit hadis. Ona je ko nije milostiv prema ljudima generalno. Prema svim ljudima. I vjernicima i nevjernicima. Nažalost, sve broj ljudi neispravno razumije vjeru. Pa nisu svjesni činici da u našoj vjeri je dopušteno i pohvalno da čovjek bude milostiv i da čini dobročinstvo ljudima nevjernicima. Ako imamo čovjeka koji komšija, a nije musliman, Nama je preporučeno povalno, da mu činimo dobročinstvo, da budemo milostivi prema njemu. Ako ga zadesi nekim u sibet, neko iskušenje, bolist da ga obiđemo. Kao što je činio Allaho poslanika, ali se, ovišao i svoga amiđu na smrtnoj posteli, kao što je zabilježi imam Buharija. Onog židovskog dječaka kada je bio na smrtnoj posteli, Boži poslanik, kao prijesjednik državi, kao otac, kao kadija, kao glavni imam, imao je vremena da ode i da posjeti židovskog dječaka kojim su nastupile smrtne muke. Pa znači, ovaj hadis je općeg karaktera. Insan, ako nađi da njegovo srce nije milostivo, onda dobro treba da se preispita. Ako čovjek na sve ljude koji ga okružuju, i vjernike, i nevjernike, i komšije ako ima zavidnosti, ako ima mržnje, čovjek bi trebao da se preispita. Jer Boži Poslani kaže, Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. <clears throat> Nakon toga, Allah poslanika alaihi salatu wasalam u nekim hadisima e, pojašnjava praktično kako, kako izgleda milost, kako je ta milost široka i obuhvata mnoga, mnoga pitanja u životu. Pa jedan od tih hadisa jeste hadis 228. U debu Huriri radi Allah ta'la ta anhu da Allah poslanika alaihi salatu wasalam kazao, <clears throat> kada neko od vas predvodi ljude u namazu, Neko predvodi ljude u namazu. Namaz je jedno od najboljih dijela u islamu. Ali vidjećemo da i u namazu dolazi do izražaja među muslimanska milost i samilost. Pa kaže Allah poslanika ili salatu wasalam kada neko od vas predvodi ljude u namazu neka skrati i bude umjeren. Jer među vama ima slabih i bolesni i starih. A kada klanja sam neka oduli koliko hoće. Hadis bilježi buhadija i muslim. Allah poslanika ili salatu wasalam Imamo hadis od usnuh Buhari Muslimu da eh, Muazibu Cebel znao je klaniti se Božjim poslanikom Jaciju. Nakon toga bi odlazio u Kuba, jedno mjesto, znači Uh, u današnje vrijeme možemo kazati prijedrađe Medini, pa bi odlazio i ljudima u svom plemenu, ombi bi klanjao Jaciju. A ljudi u Kubavu su poznati i danas dan da se bavi stočarstvom, da se bavi poljoprivredom. Muaz ibnu džever klanja kod božijeg poslanika, napuni svoje baterije imana, slušak i raj božijeg poslanika i dođe i predvodi narod u svom mjestu, u namazu i počne učiti Bekaru. Bekara ima 50 stranica, treba sigurno čovjeku ko i dobro uči da prouči Bekaru za sahat vremena. Pa jedne prilike, kao što je došlo u Buhari i Muslimu, Muaz Džebel, Uđebel počeo da klanja jaciju namaz sa Bekarom Pa jedan čovjek koji se u toku dana umorio od poljoprivrednih obaveza, kada je muaz počeo učiti bekar, on je znao da će ta bekara sva otići na dva rekiata ili na jednom rekiatu, pa se ovaj čovjek odvojio, klanjao sam i otišao kući. Pa je muaz čak i u vrijedi čovjeka kao on je se odvojio zato što ima u njemu lice mjerstva. Pa je čovjek otišao, požalio se Božijem poslaniku, kaže Allaho poslaniče, mi u toku dana imamo obavez. imamo posao, on dođe I počne da nam dugo uči. Pa je Boži poslanik se naljutio, naljutio, kaže, prenosio sadisa, kao što se nikada prije naljutio. Pa kaže, zovnu je Moaza, kaže, e O Moaze, zar ti ljude stavljaš na kušnju? Zašto, kaže, nisi učio sa sebi hisme rabike al-eala, hel-etake hadithu al Zašto, kaže, nisi učio kraće sure? Spomenuo je Boži poslanik Moaz ibn Uđebel nekoliko sura, ni jedna od tih sura ne prelazi strancu u Kur'anu. A stranca u Koranu na namaz se može proučiti za dvije ili tri minute. Pa i u ovom hadisu, znači, Allah poslanika alaih sallam preporučuje imamu da ako klanja ljudima, predvodi ljude u najboljem ibadetu koji muslimani mogu učiniti, namaz u džematu, Kaže neka bude umjeren. Svakako ne znači treba da klanja prebrzo, da ljudi ne mogu da ga stignu. Ne, da bude umjeren, da ljudi stignu na ruku da tri puta kažu zikr, na seždi da kažu zikr, da prouči i tako dalje. Ali s druge strane da ne oduživa. Zašto? Zato što ima ljudi koji su bolesni, koji su stariji, koji imaju neke potrebe i tako dalje. Al kaže Allah, postanik, a kada klanjate sami, onda odužite koliko vi možete izdržati. Nakon toga, nakon toga dolazi nam hadis <clears throat> o da iši radijalahu ta'ala da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam ostavljao činjenje određenih dijela iako ih je volio da čini ta dijela i straha da ga ljudi ne počnu ustrajno prakticirati pa da im se to propiše kao stroga obaveza. Pogledajte, milosti Allahu poslanika, bilo određenih dijela koja voli Božji poslanik, ali on izbjegava učiniti ta dobra dijela kako ga ljudi ne bi vidjeli, pa ljudi počnu to prakticirati, pa i možda to dijelo bude i nariđeno. A pogledajte, ovaj hadis i prethodni hadisi, cijelo vrijeme mi govorimo o međusobnoj milosti i uvažavanju muslimana, pa je milost Božji poslanika ogledala se i kroz to da je Božji poslanik nekada imao djela koja voli, ali ih je ostavljao. Nije tijelo da čini jer bi ljudi, kada bi vidjeli da on to radi, ljudi bi ostavili. Činje, ljudi bi da čine ta dijela, a nakon toga možda to dijelo bude i propisano da se mora činiti kao obaveza. <kuh> nakon toga u 230. Eh, 230. hadisu od Aiši radijallahu ta'ala nastoji da je Allah poslanika alihi salatu salam zabranjivao sadma neprekidni post. Ovdje imate lijepo pojašnjeno u fusnoti neprekidni post. Ne misli se da čovjek iz dana u dan posti. Ne. Već imate nešto u arapskom jeziku El Vusal da čovjek posti kontinuirano nekoliko dana, čak i naveć je da posti. Bilo je asaba koji su željeli da posti na taj način. Znači danas čovjek i zajutra zaposti i posti dan, dođe veće u neiftari, ne pa, pane sehuri, pane iftari i tako nekoliko dana. Pa je Allahoposlanik a.s. zabranio takav vid posta da čovjek spoji dva ili tri dana iz milosti prema ljudima. Pa kaže, a iša radijal lau talana, Allahoposlanik je zabranjivao sahabima neprekidni post iz samilosti prema njima. Pa su onda oni njemu postavili jednu logičnu pitanju. Kažu Allahoposlanik je, ali mi tebe vidimo da ti tako postiš. Pa im kaže Allahoposlanik, ali ja se razlikujem. Mene pomaži na tom putu moj gospodar. Čak se on izrazio na način da kaže mene hrani i pojime moj gospodar. Gospodar Allah s.a. i njemu olakšavao tu vrstu posta. Pa je Allah poslanik zabranjivao ashabima da spoje nekoliko dana u postu. Iako su oni to tražili, vidjeli su Božji poslanika da to praktikuje, pa su i oni željeli, ali iša kaže Allah poslanik im je to zabranjivao i samilosti prema njima. Pa je ova riječ ključna riječ u hadisu, da ne govorimo o fikskim propisima ovog poglaga, već samo da je Božji poslanik zabranjivao ovaj post i samilosti prema ashabima. Nakon toga 231. hadis od Ebu Katade radijallahu ta'alano da je Allahoposlanik a.s. kazao zaista ja nekada stupim u namaz i poželim da ga oduljim pa čujem plać djeteta i skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majici. Hadis bilježi ima Buhavija. Allahoposlanik kaže vi znate kako imam dolazi u džamiju i on zna od prilike šta će na to namazu učiti. Allahoposlanik kaže ja tjednim da počnem klanjati i imam namjeru Slanjat duži. Jednostavno učit neke dužije sure. Kaže pa u toku namaza začujem plać djeteta. Pa kaže skratim namaz. Pogledajte milosti Allahog poslanika. On u namazu razmišlja o srcu majke koja sluša njeno djete kako plaći. Pa kaže Allahog poslanika ja skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majici. Allahog poslanika zna da majici tiješko pada da njeno djete plaći. Pa je njegova samilost bila toliko velika. A sahabi u to vrijeme oni su uživali u namazu sa Allahovim poslanikom. Voljeli su da klanjaju dugo. Allahov poslanik kaže rekao bi bilalu. Prouči i kamet. Odmori nas namazom. Oni su uživali u namazu. Allahov poslanik je znao njima uskratiti tu stvar... Da uživaju namazu zbog plaća djeteta, ne zbog plaća djeteta, zbog srca majke. ni želio da otežava tuj majci. Pa pogledajte praktične primjere kako je Allahu postanjika se salatu wasalam bio samilostan. <kuh> Kaži nakon toga se u hadisu 232. od Đumdub Ibnu Abdullah radiju Allahu ta'am da je Allahu postanjika alihi salatu wasalam kazao Kogod klanja sabah namaz, misli se, kogod klanja sabah namaz u džematu, on je pod, za, pod Allahom zaštitom. Stoga nemojte uznemiravati one koji su pod Allahom zaštitom. Pa da vas on, uzvišeni Allah, zbog toga pozove na odgovornost na sudnjem danu. Jer koga Allah pozove odgovornost, zbog i najmanjeg uznemiravanja onih koji uze u svoje okrile, ščepat i baca i baciti ga u džehennem. Pogledajte, ovdje je Boži poslanik Ali Sjatsan kaže čovjeka da klanja sabah u džematu. On je u Allahovim, Allahovom okrilju. Allah S.W.T. ga dodatno pazi pod Allahom S.W.T. zaštitom. S toga kaže nemojte uznemiravati. Ovdje dolazimo, znači imamo kako je pohvalno da muslimani jedni prema drugu budu milostivi, jedni prema drugima, s druge strane da jedni druge ne uznemirao. Nemojte jedni druge uznemiravati jer bi vas mogao uznišeni Allah pozvati na odgovornost na sudnjem danu. A koga bude uznišeni Allah obročno i pozvao na odgovornost, mogao bi ga ščepati i baciti u vatru. Pa nam ovaj hadis jasno zabranio da im treba da se pazi uznemiravanje muslimana. <clears throat> Kaže se u hadisu, 233. Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaih salatu wa sram kazao, musliman je brat muslimanu. Neće mu nepravdu činiti. Neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne i svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu ponući kada on bude u potrebi. kod od muslimana otkloni jednu od njegovih nedača, Allah će njemu otkloniti jednu od nedača na sudnjem danu. Ko prikrije sramotu jednog muslimana, Allah će prikrije njegovu sramotu na sudnjem danu. Ovo je jedan veliki, veliki hadis. Inače, uzmite jedno pravilo. Jedan šrih savremenog duba napisao je knjigu u dva velika toma. U islamu nerijetko se dešava da je nagrada srodna onome što čovjek uradi. Pa ćemo vidjeti kroz ovaj hadis da Allah Ćvršanu nagrađuje svoga roba shodno njegovom dijelu koje on uradio. Pa kaže Allah poslanika alihi sr.a.s. musliman je brat muslimanu. Musliman je brat musliman. Nerijetko mi jednim drugima kažemo brate, brate, ali dosta puta nedostaje zaista bratstva među nama. Kada su u pitanju prava, kada je u pitanju gibet brata muslimana, kada je u pitanju ogovaranje, kada je u pitanju zakidanje, onda te bratske veze nestaju. Pa kaže Allah postanik, musliman je brat muslimanu. Nije mu nepravdu učiniti. Musliman neće će učiniti nepravdu svojoj djeci svojoj supruzi, svojome komšiluku. Musliman neće učiniti nepravdu muslimanima, a neće učiniti nepravdu i nemuslanima. U irodostorom hadisu Allaho poslanik alaih sallatu selam spomenuje da insan ako učini nekom nepravdu, zulum, pa on dovi protiv njega, njegova dova je primljena kod uzvišenog Allaha sallatu wasalam. Pa zamislite Čak je došlo u rivayet kod imama Ahmeda da Allahu poslani Kalisat sam kaže pa makar on bio nevjernik. Znaci insan musliman neće sebi dozvoliti da čini nepravdu bilo kome. Nažalost vjerujete da imamo vremena a i nema potrebi da vam iznosimo situacije i događaje koji do nas daia dođu kada je u pitanju nepravda u među ljudskim kontaktima među muslimanima, pogotovo u porodici. Nerijetko muž čini nepravdu svojoj supruzi. Nerijetko muž čini nepravdu svojoj djeci. Nerijetko i žene čini nepravdu svojim muževima. Žalosno je, žalosno je da imamo situacije da određene sestre se dopisuju iako su udate, kada se dopisuju sa svojim friendovima tamo, pa Kad neko provali u njihove profile pa nađe tamo u dopisivanjima, kaže moram ić, evo mi ide muž, moram ić, ona se oprašta sa svojim tim friendom. moram kaže ić, evo mi, čujem ide muž. Kako je to grozno, znači da imamo žene udate da se dopisuju sa drugim ljudima. Kako je grozno da imamo ljude, muškarce koji imaju desetine frendica i pokriveni i otkriveni iz kojima se oni svakodnevno dopisuju, a da ne govorimo da imamo i oni još gori koji su otišli dalje, pa čini i nemoral i preljubu i svašta nešto. Pa znači nepravda je zabranjena u svakom njenom obliku. Pa nastavlja Allah poslanik u ovom hadisu i kaži Muslima nije, muslimana nije će ostaviti na cjedilu. Ko imamo brata muslimana, ima potrebu da se potrudimo u granicama naše mogućnosti da, mi, da mu pomognimo, ne da ga ostavimo na cjedilu. Isto tako, kaže Allah uposlani, ko pomogni svome bratu koji u potrebi, Allah će njemu pomoći kada on bude potreban. Evo, to je ono što vam govorim, Allah Željšanu insana nagrađuje svodno njegovom dijelu. Pa kada smo mi danas, pomogli našim bratu muslimanu, onda kada je njemu bilo potrebno, nas će Allah, Allah nagrati takom nagradom da će i on nas pomoći kada nama bude potrebno. Kaže Allah poslanika ali se ratu osalam u nastavku, ko otkloni ne da od brata muslimana na dunjalku, od njega će Allah otkloniti ne da na sudnjim danu. Pogledajte, opet, znači nagrada shodno dijelu. Ko prekrije sramotu, ko prekrije neku lošu naviku, mahanu nekog brata muslimana, Allah će prekriti njegove mahane na sudnjem danu. Pa je ovaj hadis jedan veliki hadis koji nam e, podcrtava kako i na koji način muslimani trebaju međusobno da se pomažu. Nakon toga sličan hadis ima, ne bih citirao nekoliko hadisa koji su slični od Ebu Huriri radijallahu ta'arano se prenosi da Allah poslani kazao musliman je brat muslimanu. Neće ga prevariti, neće ga lagati, niti ostaviti na cjedinu. Muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana. Bogobojaznost je ovdje pa je pokazao svojim prstima na prsa. Čovjek koji je dosta griha da omaložava svoga brata muslimana. Ovaj hadis nam otkriva još neke nove detalje u međumuslimanskoj komunikaciji pa kaže Allah poslanik, musliman je brat muslimanu, o tome smo govorili, neće ga prevariti. Svojstveno ako smo mi braća, onda ne možemo nikako jedni druge prevariti. A pogledajte danas koliko ima, koliko ima u međumuslimanskoj komunikaciji, koliko ima prevari. Neće ga lagati. Nažalost, danas imamo, imamo čistu laž, a imamo jednu laž u šali. Ljudi ti kažu mnogo toga i kada čovjek počne da, da, da se čudi, kaže šalio se. U islamu je laž strogo zabranjena. Allah poslanik ali salatu vesselam kaže laž vodi ka grijehu a grijeh vodi ka džehennemu i vatri samo dvije stepenice pa se insan treba čuvati laži Nakon toga kaže Allah poslanik ali muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana ovo su tri velike tri velike stvari čast život i metak Nažalost, mi pazimo na život, pazimo na, na, na, na e, život i pazimo na imetak. Ali čas brata muslimana je postala najjeftinija stvar danas, znači pogotovo kada je u pitanju, E, svijet, kada u pitanju internet, kada su u pitanju ljudi koji mislije ako su sebi na Facebooku ili Viberu ili Whatsappu e, nadili neki nik nešto tamo lav ili lavica ili tigar ili teuhid ili suze ili već nešto, su, mislije da to meleci ne zapisuju na njihovo ime. Pa insan treba da se boji takvih stvari. Pa kaže Allah poslani se salatu wasalam bogobojaznost je hauna ovdje. Prava bogobojaznost je u ljudskom srcu koja se manifestuje na našim dijelima. Nerijetko nam se dešava da vidimo insana koji po nekim vanjskim parametrima izgleda najbogobojazni. Ali kada iz povjerljivih izvora saznamo ko je i šta je, začudimo se. Njegova bogobojaznost je na jeziku. Njegova bogobojaznost je na izgledu. Imamo tako i muškaraca i žena koji puno pažnje posjećaju pažnji, a njihova srca su daleko od toga. Pa Boži poslanik kaže, e tako, aha, huna, ovdje je bogobojaznost u srcu. Straho da laha je u ljudskom srcu. Pa insan treba da pazi na svoje srce, da jača iman, a sve će to ako Bog da ostaviti traga na njegove bogobojaznosti. Kaže Allah poslanik, čovjeku je dosta grija da omalovažava i omalovaži svoga brata muslima. Kada čovjek ne bi imao drugi grijeh. Samo da ima grijeh da je nekog muslimana ponižavao, omalovažavao, to mu je, kaže, dosta grijeha za sudnji dan. U sljedećem hadisu, opet je sličan hadis kao i ovaj, ali evo prvi nekoliko stvari koje je Allah u poslanih spomenuo, Hadis od Ebu Huriri u Buhari i Muslimu, nemojte jedni drugima zavidjeti. Opet je problem vezan za srce. Boži poslanih kaže, nemojte biti zavidjeni prema drugima. Ja sam neki dan o tome pisao na Facebooku. Islamsku činjaci kažu, zavidni koji zavidi nekome u svome okruženju, on kao da se protivi Allahovoj odredbi kaderu. Kao da kaže gospodaru, a što si ti njemu dao toliko? Zašto da zavidimo na nečemu što mu je dao uzvišeni Allah? Zašto da zavidimo na nečemu što je nama uskratio Allah iz njegovog znanja? Pa jedna od najgori bolesti koja može zadesti muominsko srce, zavist jer ona se suprotavlja Allahovoj odredbi i kaderu pa kaže Allahu poslanik nemojte jedni drugima zavidjeti nemojte se lažno nadmetati u trgovini znači imate u islamu jedan vid trgovine da znači kao licitacija pa čovjek kaže prodajem to pa ko će dati viši pa dođu ljudi koji lažno podižu cijenu ima jedan koji zaista želi da kupi Ali onda oni kao on kaže ja dajem 10 maraka, oni kažu ja dajem 12, ja dajem 15. Oni ne žele da kupi, samo žele da iz njega izvuku što više novca. Pa Allah poslanika ili se ljatu osram kaže nemojte se lažno natjecati u kupoprodaju. Ako želiš kupiti bujrum, ne želiš kupiti onda se nemoj lažno natjecati jer to nije svojstveno muslimanom. Nemojte jedni drugi mrziti, nemojte jedni drugi na se, jedni prema drugima okrećati leđa. Nemojte se natjecati jedni prema drugima kada je u pitanjku poprodaja. Ako vidimo da je čovjek nešto pazariju da se mi tu mješamo i kažemo čovjeku e slušaj, ja ću ti za iste pare donijeti bolju robu i tako dalje. U islamu sve stvari su zabranjene. Zašto? Zato što one utječu na međuljudske i međumuslimanske odnose. Nakon toga u 236. hadisu Od Enesa radijallahu ta' ranhu, Allahoposlanik je kazao poznati one hadijskog biraži Buhari, i musim da je Allahoposlanik kazao niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi i samome sebi. Ovo je, braćo ma draga, srž Islama. Ovo je najveći pokazatelj savršenstva i ljepote vjere Islama. Koliko je Islam savršen, koliko je lijep da je potpunošć čovjekovog vjerovanja vezivao za njegov odnos prema drugim ljudima. Kaže Allah poslanika, niko od vas neće vjerovati. Negira Boži poslanik neće vjerovanje, ali po svatanju ispravnom ovog hadisa, Boži poslanik negira potpuno vjerovanje. Pa Allah poslanik kaže, niko od vas neće biti pravi, potpuni vjernik, sve dok ne bude drugim ljudima koji ga okružuju, braći muslimanima, želi ono što želi sebi. Zamislite, braći, moja draga i cijine sestre, kada bi mi živjeli samo po ovom hadisu. Da ljudima koji nas okružuju, našoj supruzi, našoj djeci, našim roditeljima, našim komšijama, našim prijateljima, našim sunarodnjacima, ljudima iz okruženja, svim ljudima želimo ono što želimo sebi. Želimo li mi da neko onama govori loše? Ne želimo. Onda mi nećemo drugim ljudima govoriti loše. Želimo li mi da nam neko slaži? Ne želimo. Onda mi nećemo slagati. Želimo li mi da nam neko ukrade nešto? Ne želimo. Onda mi nećemo drugim ljudima ukrasti. I tako dalje. Sve što mi ne bi voljeli da nama neko čini, to mi nećemo činiti drugima. U protivnom nismo dostigli potpuno savršenstvo imana. Pogledajte kako je vjera Islam savršena i lijepa. Garantujem, tako mi uzvišenog Allaha, kada bi ljudi živjeli samo po ovom hadisu, niko od vas neće potpuno vjerovati dok bratu muslimanu ne bude volio ono što želi sebi. Vjerujte kada bi živjeli po ovom hadisu, 50, 70% među ljudskih problema u porodicama, u familijama, u gradovima, u četvrtima, gradskim, nestalo bi tih problema. Kada bi živjeli samo po ovom hadisu, kada bi se mi trudili da dostignemo savršenstvo. Nama u interesu nije uopšte da dostignemo savršenstvo Islama. Ovaj hadis nas indirektno postiče da trudimo se da dostignemo savršenstvo Islama. Allah poslani kaže, neće potpuno vjerovati onaj ko ne voli vratu muslimanu ono što voli sebi. Nakon toga, Allah poslanik citira jedan hadijs koji je i ashabima bio malo nejasan, kako se ogleda muslimanska milost i samilost prema ljudima koji čini nepravdu i prema ljudima kojima se čini nepravda. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam Unsur aha, men, a kha ka zaliman aw mazlumam. pomozi svom bratu bilo da on čini nepravdu ili da se njemu čini nepravda. Kaže Allahu pusanik, pomozi svome bratu bez obzira da li je on bio onaj koji čini nepravdu ili onaj kome se čini nepravda. Kaže sabbi Allahu pusanici Nama je jasno kako da pomognemo nekomu ko mi se čini nepravda. Trebamo stati u njegovu odbranu da mu se ne čini nepravda. Ali kako da pomognemo onoga ko čini nepravdu? I zaista na prvi pogled čudno kako ga pomoći. Pomoći ćemo ga na način da ga savjetujemo, da ga kritikujemo, da ga spriječimo u njegovom nanošenju nepravde. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu vaselam, ako ga spriječiš da učini nepravdu, time si mu zaista pomogao. Pa znači ako vidimo, breću moja draga, da neko nekom čini nepravdu, prvo trebamo pomoći insanu kojem se, se čini nepravda. Nakon toga treba pomoći insanu koji čini nepravdu. Kako njemu pomoći? Njemu nećemo pomoći u njegovoj nepravdi. Njemu ćemo pomoći na način da on prestane činiti nepravdu. To možemo, znači da ga savjetujemo, da ga kritikujemo, shodno našim mogućnostima, da ga sprečimo od onoga što čini. <clears throat> Nakon toga imamo En-nevevi rahmetullahi alejhi citirao je nekoliko hadisa koji govori o među muslimanskim pravima. Znači imamo muslimani jedni pored drugih živi. Svaki musliman ko drugog muslimana ima neka prava, moralne obaveze. Pa da vidimo šta su te moralne obaveze i šta je Allahu stanika li se letu spomenu u tim stvarima. U prvom hadisu od debu hurire radi Allaho tajanom koji bilježi Buharija i muslim stoji da je Allaho kazao pet je dužnosti muslimana prema muslimanu. Znači Allaho poslanik između ostalih mnogih moralnih obaveza spomenuo u ovom hadisu pet. Dok u drugim Hadisu je spomenuo neko viši, što znači u ovom hadisu nije ciljao da pobroji sve. Već između ostalih obaveza musliman prema drugom muslimanu ima pet moralnih obaveza. Pa kaže Allaho poslanik a.s.a odgovoriti mu na selam. Znaci ako neko naiđe ulicom i nas poselama, nama je obaveza da odgovorimo tom čovjeku na selam. Isto tako obićiga kada se razboli. Pogledajte kako islam pazi na jedno društvo. Naišao je čovjek poselamio se, mi ne treba da ga zanemarimo, kako bi bilo tom čovjeku u njegovoj duši, u njegovom srcu, prošao je pored nas, eselamu alejkum, mimo ne odgovarimo. Isto tako, čovjek se razbolio, nikoga ne obiđi. Pa kaže, Allah posljednji, njegovo pravo, naša moralna obaveza jeste da odgovorimo tom čovjeku na, na sela, naša moralna obaveza da odemo tog čovjeka posjetiti sada kada mu je najteži, kada je bolestan, kada ga ljudi zaboravi, kada ima bolove, kada mu je dosadno u krevetu, da odemo, da ga razgovorimo, da mu učimo dovu, da ga postićemo na hajr i tako dalje. Pa znači... Druga obaveza muslimana pre muslimanu jeste da ga obiđi kada se razbolim. Otiči mu na dženazu kada umri. Znači družili smo se sa čovjekom godinama, bio nam je komšija, prijatelj, poznanik i zadnju stvar koju u životu možemo učiniti za njega na dunjaluku jeste da ispratimo njegovu dženazu. Pa je moralna naša obaveza ako možemo izorganizirati sebe, svoj život, svoje obaveze da čovjeku odemo, da mu klanjamo dženazu. A znate kako je Allah poslani kare i se ratu sam preporučio u mnogim hadisima da ako insanu klanja više ljudi dženazu da i zauzmu se kod Allah, wa da ćemo biti obrošteni grijesi. Četvrta obaveza, odazvati se njegovom pozivu na gozbu. Znači jedna od obave za, pogledajte kako je Islam društven. Kako Islam pazi na jedno društvo, neko te pozove na neku gozbu, svakako islamsko činjaci kada komentariš ove hadise uvijek spominju da to bude gozba na kojoj nima harama, gozba bez muzike, gozba bez alkohola dalje gozba bez nješanje muškaraca i žena, ali pod pretpostavkom da je ta gozba ispravna, da nima ništa zabranjeno, moralna obaveza, čak islamsko činjaci neki kažu da je to vađib i obaveza šerijatska da čovjek odi i da se odazove. Pogledajte kako islam pazi na osjećaje ljudi. Neko te pozove, bujrum dođi, imam sutra neku gozbu, sin mi se ženi ili šta ja znam, dijete sunjetimo ili ili tako dalje i sutra očekuje da mu dođe deset komšija, niko nije došao. Kako bi se osjećao taj čovjek? Pa kaže Allah poslanik, pravo muslimana, kod drugog muslimana, ako ga pozove da se on odazove na njegov poziv. <clears throat> I na kraju kaže Allah poslanik, Da mu nazdravi kada kihne, u islamu znači čovjek, velik groj muslimana nažalost ne zna uh, taj način. Čovjek kada kihne treba da kaže Elhamdulillah, kada kihne on kaže Elhamdulillah. Onaj ga čuje kaže Jerhamu kella, nakon toga on ponovo koji je kihnuo kaže Jehdikumullahu yuslihu balekum, nažalost kihne. Mi ono što smo naučili jeste na zdravlje i to je to. Dok u sunnetu Božeg poslanika wasalam, nalazimo da je od sunneta da čovjek kada kihni kaže Elhamdulillah. Onaj koga čuje kaže Jerhamu Ako kihni čovjek ništa ne rekne, ljudi mu neće ništa ni kazati. Ali ako kaže Alhamdulillah on mu kažu i rahmu kella. Nakon toga i on njima uzrača i kaže jehdi kumullahu o yuslihu balikum. U ovom hadisu, znači Allah poslanik je spomenuo pet prava. U drugoj verziji hadisa koje bilježi ima muslim kaže Allah poslanik šiljeste obaveza muslimana prema muslimanu, kada ga sretneš poselami ga. Sada ovdje govorimo o drugoj strani. Malo prije Allah poslanik spominje moralnu obavezu Da čovjek kada mu neko nazove Selam da odgovori. Ovdje navodi drugi primjer. Kada sretnimo muslimana da mu, nazovamo, da mu nazovemo Selam. Kada te pozove na gozbu da se odazoveš. O to mi smo govorili. Rekli smo islamsku činjaci. Neki čak smatrali da je obaveza otići na gozbu kada nas neko lično pozove. Ako na i gozbi nema nikakvih harama, dok ako ima harama ko ima muzike, ako ima alkohol, ako ima miješanje muškaraca i žena, svakako da čovjeku nije dozvan da se odazove. Pa kaže Allah poslani kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetujš. Moralna obaveza je kada neko duđe i kaži tražimo od tebe savjet da ga čovjek posavjetuje. Ali indirektno iz ovog hadisa sva shvatamo da je svojstveno mu'minu vjerniku da on traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, malo je oni koji razumiju to iz ovog hadisa. Allaho poslani kaže, morala obaveza je muslimana da kad neko od njega traži savjet, da mu da savjet. A mi hadis gledamo s drugog aspekta i kažemo, ali je svojstvo mu'mina po ovom hadisu da mu'min traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, Veoma rijetko će te čuti i vidjeti da neko traži savjet. Danas jednostavno ljudi e, do, do, dostigli su neko savršenstvo. Niko ne želi savjet, niko ne želi kritiku i itd. Pa kaže Allah poslanika alihi se wasalam ako zatraži brat musliman savjet, obavezaj da ga posavjetuješ. Kada kihni, pa zahvali Allahu, rekni ilhamdulillah ti nazdravi. Kada oboli ti ga obiđi, a kada umri ti ga isprati, znači klanjaj mu dženazu i zadnji hadis Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam opet navodi e, neke stvari u među muslimanskoj komunikaciji e, hadis pod rednim brojem 239 od Ebu Umare radi Allahu ta'ala anhuma da Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam naredio nam je sedmero a zabranio sedmero pa kaže se naredio ne da obilazimo bolesnika naredio božji poslanik kad su u pitanju među muslimanske komunikacije, narijedio je muslimanima da jedni drugi, kada se razboli, da se obilazi. O to mi smo govorili. Da, odlazimo na, na dženazu, o to smo govorili. Nazdravimo onome ko kihni. Znači, ako neko kihni kaže Elhamdulillah, ovo je uvjet. Ako neko kihni kaže Elhamdulillah, nama je obavez da mu kažemo Jerhamu Allah. Pa nakon toga mi ponovo odgovaramo kažemo Jehdikumu Allahu wa Yuslihu balekum. <clears throat> ono me konas Allahom zakune da mu nešto uradimo da mu to ispunimo. Znači jedna od moralnih osobina i prava muslimana jeste kada neko nešto zatraži i zakune nas Allahom. Zato insan treba ne treba s tim da se poigrava, već ako već traži nešto Allahovim imenom onda treba da to bude nešto veoma bitno. Pa Allahovo sve kaže ako vas neko zakuni Zaklinjem Allahu, da mi to uradiš, onda bi se vjernik treba u granicama svoje opet mogućnosti, moralno je da se potrudi da mu to ispuni. Da pomognemo onome kome je učinjena nepravda. Znači ako imamo osobu koja je učinjena nepravda, da se maksimalno potrudimo, da ju pomognimo. I da se odazovemo insanu koji, koji nas je pozvao na gozbu, o to bismo govorili. U svakom slučaju, uvažno, braćo i poštane sestre, to su hadisi koji sam većeras ja želio da prokomentarišimo iz ovog poglavlja. Nakon toga u nastavku naše emisije ćemo, ako Bog da, pošto nismo već dugo od Ramazana, nismo odgovarali na vaša pitanja, Danas ćemo, ako Bog da, odgovoriti na neki dvadesetak pitanja koja su pristigla, neka su pristigla, znači prije e, ovih par dana, neka su već pristigla možda i prije e, desetak dana. Imamo jedno pitanje, a to je da čovjek generalno se žali da ima problema da ne može ostaviti kocku pa traži ima li kakva dova ili nešto slično. Svakako ne postoji posebna dova, ali čovjek svaki problem koji ima treba prvenstveno da počne rješavati na način da moli Allaha Đerašanu da mu olakša ostavljanje tog grijeha. Svakako čovjek, znači prvi korak koji će poduzeti da bi ostavio određeni grijeh, bez obzira u kojem grijehu se radilo, o duhanu, o alkoholu, o kocki, o nenošenju mahrame, bilo šta drugo, treba da počne s tog znači, mjesta da počne dobiti Allahu Đelešanu iskreno, gospodaru moj, olakšaj mi da što prije i što lakše ostavim taj grijeh. To je prva stvar. S druge strane, znači, postoji mnogo drugih načina i metoda u bilo kojem pogledu. Pa primjer radi ako je pitanje kocka, ako je pitanje duha ako je pitanje alkohol. Čovjek treba da se čuva takvog društva. Treba da se čuva svega što će ga posticati i posjećati na grijeh. Treba, znači, da ne dopusti šetanu da ga zavodi. Dok čovjeku dođe ideje, dok mu dođe pomisao, trebao bi da idem u kradioncu čovjek treba znači odma da to kažemo u korijenu sasjeće i da ide nečim drugim korisnim da se zabavi. Allah dž.šanu kada govori o bludu, šta je rekao? "Wa la taqrabu zina." Nemojte se približavati bludu. Nije rečeno nemojte činiti bludu. tako isto važi i za kocku. Sve ono što će nas asocirati i odvesti, nećemo provesti pored kladionica, ćemo se maksimalno, Izbjegavat ćemo društvo koji će nas pozivati u kladionice i tako dalje. Nakon toga jedan brat se žali da je našao hamajliju pa kako riješiti se hamajlije jer kaže u hamajliji imaju zapisane neki i kuranski ajeti i tako da li u svakom slučaju poznato je pravilo da kad su u pitanju znači zapis kada su u pitanju hamajlije da čovjek treba bismilom učiti bismilom učiti suru kulhuva Allahu ehad kul, kul auzu birabil bi treba te stvari raspetlati i nema nikakvih smetnji da ih zapali to je jedan od načina kako se čovjek može riješiti hamajlija Kaže, htjela vas pitati e, da li osoba može da klanja sabah namaz kada ustane, tj. kada se svanilo ukoliko je prespavala pravo vrijeme za sabah namaz. E, tačno je da čovjek treba da se potrudi da klanja sabah namaz na vrijeme. Znači, treba preduzeti sve što bi e, trebao da poduzme da ustane na vrijeme. Pa, primjer radi, čovjek treba a, da reguliši sahad, da navije mobitel i tako dalje. Ali ako bi se zaista desilo da je poduzeo sve izvršenja prespavao je onog momenta kada ustani tada je za njega nastupilo namasko vrijeme. Jer čovjek sve dok spava, ali je poduzeo sve da ustane, a nije ustao, čovjek nije griješan. Onog momenta kada ustane, čovjek će abdestiti i klanjaće u vjerodostinu hadisima Buhari, muslima Allah, poslanika ili se ratu salam kaže, insam kada prespava namaz ili ga zaboravlji. Znači imamo dvije varijante i dvije opcije u kojima se u islamu ne pišu grijesi ljudima. Čovjek kada zaboravi, čovjek jednostavno nije klanjao podni učio ezan. Ima je neke obaveza dok je otišao u opštinu, dok je otišao ovdje, otišao, zaboravio je na podni namaz. Kada zauči ikindija namaz, on se sjeti podne. On će klanjati podni i nije griješan. Isto tako ako prespava, nije griješan, ali rekli smo da poduzme sve što može. I uz Allahovu pomoć nije griješan. Allaho poslaniko, ali je sr.a. kada je bio jedni prilike na putovanju, zadužio je bilala radijallahu ta'lanu da je probudi na sabah, pa je bilal jedno vrijeme dežura dežurao, dežurao i on je bio umoran pa je zaspao. Pa je probudilo, probudilo ih je znači ocija i sunca. Sunce toliko odskočilo da je njih, znači su spavali u pustinji, probudio ih vrućina sunca. Pa su ustali i klanjali su znači, sabah. Tako da vjerodosljena diisi potvrđuju da čovjek kada prespava namaz ili ga zaboravi, samo će taj namaz klanjati i nema drugog iskupa. Baš tako je došlo u hadisma Božjih poslanika. A vi se vatu selam. Imamo jedno interesantno pitanje. Slušao sam vaša predan vezano za valjanost tabliste koliko se ne izgovori bismila. Pošto su svi toaleti u mojoj kući sa nužnikom, ja uvijek izgovodim bismilu prije ulaska u toalet, a isto to radim kada treba da uzmem gusul. Sad me interesuje da li je to ispravno. U svakom slučaju, znači mi živimo u vremenu kada se u velikom broju slučajeva u kupatilima imamo znači WC i šolju, imamo nužnik, sve to na istom za mjestu. Islamski učinjaci savremenog doba zauzeli su tri različita stava kako i na koji način će čovjek postupiti. Pa su jedni učinjaci podržali ovaj stav jako mišljenje da će čovjek prije što uđe u WC kazati bisminila, da je to nije bisminila kada tjednim abdestiti, da je ta bisminila za abdest. I to je mišljenje, ima što bi reko svoju težinu. Imamo drugo mišljenje koji se zastupa u, šehe, u Sejmin, alehi, da će čovjek bisminilo kazati u sebi srčano, Znači da jednostavno čovjek kada tjedni da je abdesti, pored njega je možda WC šolja i jednostavno ne doliči da naglas rekne bismillah, on će u srcu znači, zanijetiti bismillah i počeći abdesti. I treći stav koji preferira preferirao Šehe bim baz, rahmetullah i alihida, da čovjek i bez obzira što se nalazi i u WC-u, znači u toaletu gdje abdesti, jer je on znači jednostavno savim svojim ustajanjem od WC šelje, šolje ili e, nužnika, on je promijenio mjesto. Znači Paše bin Baz rahmetullah Eli smatraju da, da čovjek treba da kaže bismillah pa makar bio i toaletu. U svakom slučaju, tačno je mišljenje, prvo moramo početi iz početka, da nije obaveza kazati bismillah na početku abdjesta i kupanja. Tako da kad isključimo ovu opciju da nije obaveza, onda odmah nam je pitanje jednostavnije i lakši tako da bilo šta od ova tri mišljenja da uradimo inšala mi smo ispravno postupili zato što ne postoji jasan hadis od Božjih poslanika kako treba tu postupiti pa je ovo pokušaj ulemi da nam da odgovor kako da postupimo sva tri mišljenja imaju svoju težinu sva tri imaju svoju težinu ali je nama bitno da kada čovjek i kada bi abdestio i kada bi se okupao a nije rekao bismillah njegov i abdest njegov kupanje je validno Nakon toga nam ostaje e, samo kada i na koji način će čovek kazati. Čovek će odabrati ono što njegovom srcu najviše inšala odgovara. Neko će to kazati prije ulaska u veci. Neko će to kazati znači, donošeći tu bismilu u sebi, znači u srcu. A neko će to kazati izgovarajući riječi i mislim da sva ta tri mišljenja e, mogu da se prakticiraju. Jedno čudno malo pitanje, kako postupca pijanom osobom ako sretimo na ulici ili u našem društvu? Čovjek ne treba da bude u društvu pijanih osoba. Pijane osobe jednostavno nisu računljive. Može doći do vrijeđanja, može doći do psovanja. Mogu oni psovati i insanu, mogu i oni između sebe u razgovoru psovati. Tako da čovjek muslima nikako ne bi trebao da bude u društvu u kojim ima pijanih osoba. Čovjek postavlja pitanje, malo je duže, ali rezime pitanja je čovjek koji ide u džamiju, kako će kao postupiti sa svojim suprugom u pogledu namaza u džematu. Imamo dva pitanja. Čovjek ako čuje u svojoj kući učenje ezana bez mikrofona, on bi trebao da se odazove tom ezanu. Muškarcima je propisano da klanjaju namaz u džematu. Ženama je dozvoljeno da idu u džemat, ali im je namaz u kući bolji. Pa znači, to su dva temeljna pitanja u pogledu namaza u džematu. Ženama je bolje da namazu klanjaju kotkući, a muškarcima je bolje da namaz klanjaju u džematu. Žene mogu uz dozvolu svoga muža otići u džamiju i klanjati namaz u džematu sada se ostaje ona jedna verzija to je ako čovjek nema nigdje blizu džamije klanja kod kući može li klanjati sa svojom suprugom u džematu nema nikakve smetnje znači čak šta više možemo kazati da je to jedan mali džemat da je pohvalno i lijepo da čovjek klanja u džematu sa svojom porodicom sa svojom suprugom <hums> imamo jedno Pomeni isto interesantno životno pitanje. Čovjek kaže, imam, e, ima već otprilike 18 godina, već 3 godine, kaže, redovno obavlja namaz na nagovor svoga rotelja. Znači, roditelj brini o svome djetetu i neprestano ga postići namaz. Ali kaže, moje dijete mi otvoreno kaže da klanja zbog mene. Da li ja, kaže, da ga ostavim jedan period ili da ja i dalje njega nastavim e, posticati da klanja. Allah najbolje zna e, čovjek treba da obavi ono što je njemu vjera naredila. Nama je vjera naredila kao roditeljima da mi svoju djecu pozivamo na namaz. U svemu tomi mi trebamo svoji djeci pojašnjavati zašto klanjaju. Ne klanjaju zbog nas, ne klanjaju zato što i mi naređujemo, već klanjaju zato što to od njih traži njihov gospodar. Da li to oni mogu satiti ili ne, to je druga stvar. Ali je naše da uradimo ono što od nas traži. Boži poslanik Alisa se racionalno kada se obraća roditeljima. I zato islamski učenjaci kaže ovaj hadis se obraća roditeljima. Naredite svojoj djeci da obavljaju namaz u sedmoj godini. Pa je ovaj hadis neki učenjaci su satili da je roditeljima obaveza da djeci preporučuju namaz u sedmoj godini. Da preporučuju, da kaže hajde si ne klanjaj. A ah, zamislite kada u pitanju 18. godina. Dijete još u našoj kući, to je naša odgovornost. Ja Jajladina amenokumam fusekum ahlikum nara, o vjernici. Čuvajte sebe i poroce svoje od vatrije. Pa je čuvanje svoje poroce od vatrije što će čovjek svoje dijete posticati na hajr. Sina hajde klanja, jesili klanjao i tako dalje. A sve to ne isključuje da čovjek umeđu vremenu na lijep, način, znači e, onako kako dijete može razumijeti da mu pojasni da dijete treba da klanja radi Allaha. Wa <kuh> Jedan brat nam je poslao pitanje, nako malo čudno, neki vjerovatno čudan insan u smislu, čudan u vremenu u kojem živi. E, evo ja ću malo pročitati. Evo već tri godine možda i duže pokušavam da se oženim jer mi je ženda postala farz. Ali problem u tome je što ne mogu da nađem ženu za brak, pokušao sam preko prijatelja, roditelja, rođaka i mama u džami, ali nikako ne ide. Vjerovatno, on još ne zna da postoji nešto što se zove Facebook. Mnogi tamo traži žene što je svakako opet neispravno. Ovo je brato ko gleda ovu našu emisiju. Svakako savjetujemo, ovo je ispravan način e, traženja. Znači, suprugi, čovjek treba da dovija laođe o šemlomu olača, a nakon toga da jednostavno da to razglas, da to postane poznata stvar kod njegovi prijatelja, kod njegovi roditelja, kod njegovi rodbini, kod imama, džamije, da im svima kaže ja sam na ženbu, tragam za žen i tako dalje i to je tako pravan način i metod i inša Allah, to će se riješiti. Pošto ne imam posla, a zaista mi je potrebno, imam ponudu za posao, ali ne mogu u tom poslu da obavljam namaz na vrijeme. Da li smo im takav posao? Ovdje imamo dvije stvari. Muslimanu je naređeno da obezbjedi sebi i svoju porodcu egzistenciju. Muslimanu je naređeno da klanja. Pa insan treba da pokuša da na, na poslu obezbijedi sebi ove mogućnost. mogućnosti. Da mu posao bude halal i da može ispunjavati obaveze prema uzvišnjom Allahu. Treba da pokuša da se izbori za svoje pravo da na poslu klanja. Ali ako se zaista desi da čovek ne može na, na, na poslu nikako da klanja, Allah najbolji zna nije dozvajno prihvati posao na kojem čovek neće nikako moći obavljati namaz. <clears throat> Imamo jednog vrata koji nam postavi standardno pitanje, to je da ima napade u Šitana, da mu Šitan došaptava e e imali Allah, nemali Allah, imali stvoritelj, nemali stvoritelj i tako dalje. U svakom slučaju, to je poznat napad i šita na koji je čekao Allahu poslanik ali selatu selam spomenu u vjerodostojnom hadisu da su mu hadisi da smo mu dolazli asabi govori sa Allahu poslanici nalazimo nešto u svojim grudima što ne bi volili da kažemo, više bi volili da spadnemo sa nebesa nego da to progovorimo. Kaže Allahu poslanik jeste li to našli ili to došao šaitan sa tim vesel sama kaže jes. Kaže to je iman, to je pokazao vašeg imara. Tako da insan treba da svakako da se zaštiti maksimalno od šeitana učeći dove jutadnjim večerim zikrovima, učenjem kul auzubi bel fele, kul auzubi rabin nas i znači, učenjem Kur'ana lijepim društvom, neprepuštanjem. E, insan ima veliki problem, velik groj braća i sestara pogriši kada se prepusti šeitanskim došaptavanjima. Čovjek dok osjeti tako došaptavanje treba da se zaokupira nečim, da zatraži zaštitu od uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala, nakon toga da se zaokupi nečim korisnim i uz Allah'u pomoć na taj način će to riješiti. E, selam aleikum, ja sam sa Kosova, imam problem sa noćnom morom, sanjam sve i svašta i plašim se noću ne znam kako da to riješim, kako da to liječim. U Islamu postoje dvije vrste liječenja. Ne postoji treća vrsta liječenja. Imamo liječenje medicinom, imamo liječenje rukijom pensa pa na ko ima neki problem, to može, znači ovo može biti problem i psihički može biti e, problem i e, fizički može biti problem i šaitanskog džinskog dodira. Tako da čovjek treba u ovakim situacijama pokušati da se liječi na oba ajde da kažemo pravca i da ode kod doktora čija je to struka da li je to sad u ovom slučaju psihijatar ili nije ja to ne mogu konstatirati dok čovjek ne ode kod stručnog doktora da mu kaže kod koga bi treba otići na, na razgovor i na pregled a isto tako ovo može nastati znači snovi mogu biti povezani sa džinsko šitanskim dodirom da čovjek ode kod nekoga ko je ispravno na validan način uči rukiju pa možda da mu prouči rukiju da vidi da li ima znači potrebu za rukijom u svakom slučaju u Islamu ne postoji treći način liječenja. Imamo rukju, ispravnu šarijarsko liječenje Kur'anom i imamo medicinski tretman. Svakako u tome insan treba da dovi Allahođošanu da mu olakša. <clears throat> Jedan insan nam je spomenuo prije nekoliko godina sam pretućen od poznati osoba i zadobio sam tjelesni teške povrede. Nakon nekoliko godina borbe na sudu tuž, tuženimi moraju isplati određenu glavnicu i štetu i zatazni kamate znam da je nama muslimanima uzimanje i davanje kamata strogo zabranjeno i tako dalje. Pitanje je, znači čovjek je dobio ljude na sporu i treba da imaju zatezne kamate. U ovakvim slučajevima znači čovjek ako se ne radi o bankama, ako se radi o privatnim licima ili čak o državi, čovjek će takve stvari ostaviti neći u osnovi uzimat neće će i potraživati. Osim da se zaista desi da ga država ili sistem u kojem on živi natjera da to mora sve u paketu zajedno uzeti. Tada će uzeti sve u pakijetu i onaj dio koji odvojen kao zatezne kamate, to će dati u dobrotvorni sve. Ali ako on to može izbjeći primjer radnika da se desi da čovjek dobije spor protiv države, protiv budžeta, Nakon toga dobije i zatazne kamate. On u osnovi ne treba da naplaću, ne, ne treba nikako da to uzima iz budžeta. Za razliku kada su pare bile na banci, pa, pa nam banka dadne neke kamate. Mi ako te pare ostavimo, kom je smo i ostavili? Ostavili smo i banci, kamatnom sistemu. Tada mi jačamo kamatni sistem. Tada ćemo mi to uzeti i dati negdje u dobrotvorni svre. Ali ako su to u pitanju pojedinci, ako je to u pitanju država, tada mi to od njih nećemo ni tražiti. Ako možemo, to mi izbjeći. Ali ako se to mora uplatiti u paketu, onda insan jednostavno nema druge varijanti. Imamo jedan zikr. Onaj poznati zikr da je Allah li se ratu samo kazao dvije riječi, lahke na jeziku teške navagi, drage milostivom Allah subhanu wa ta'ala, subhanallah i vebihamdi, subhanallah i Da li postoji neki određen broj koliko puta taj zikr možemo u toku dana kazati? Znači, treba da znate da u Islamu postoji dvije vrste zikrova. Imamo zikrove koji su ograničeni, precizirani i imamo zikrove koji su otvorenog tipa. Ovaj zikr nije ograničen. Što znači čovjek u toku dana što više može gotiti, to je bolji. Pa čovjek znači ovaj zikr konkretno kad je u pitanju Allah poslanik kaže dvije riječi drage su milostinom Allahu teške su na vagi a lake su za izgovor subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim nije rekao božji poslanik da se recite 100 puta 50 10 7 ne što znači što i više izgovaramo to je bolji jer je to koji zikr koji nije ograničen dok imamo zikrove koji Boži poslanik ograničuje insan najbolje da i se predržava i da i govori onoliko koliko je, koliko je kazano kao 33 puta 10 puta i tako dalje Imamo jedan pitanje, odnosno to je odgovor čovjeka da ima kao došaptavanja od svog šetana koji se zove Karin. Pa kako to liječite? Na jedno internet, internet stranci spomenu to je da čovjek treba da uči određene ajeti surije kaf i kao to ćemo pomoći. Da li je to validan način? Ono što je meni poznato, ove stvari se ne mogu govoriti osim vahjom i objavom. Nije mi poznato da postoje... Hadisuju kojima je božiji postnika li se letuje selam borbu protiv šeta koji je znači ne prestano odzinsana, preporuč učenje Aeta i surre Qaf. Kaže jedan brat u mjestu u kojem ja živim, kaže imam kada uči Fatih u četvrti ajet potpuno ne izgovara kako treba. Uči skroj oni je čak napisao transkripciju, prouči nešto skroj drugo ne uči, znači četvrti ajet Fatih ne uči nikako onako kako treba da se uči. Pa pitanje je da li klanjati za takvom osobom. U svakom slučaju čudno je to, ali se može desiti. Ja sam lično slušao pitanje kada jedna osoba postavljala pitanje šehovim, u mučinjacu saudiškarabi gdje kaže da je godinama godinama sad sam zaboravio ali 20 30 godina je klanjala Fatihu klanjala je namaz bez jednog ajeta u Fatihi pa je jedne prilike klanjala teraviju negdje u Haremu i onda je shvatila da ona uči fatihu bez jednog ajeta. Tako da može se desiti da insan nauči fatihu neispravno, ali ono što je interesantno, da tog insana niko ne ispravi da mu niko ne ukaže na tu stvar. Ja smatram da u ovakvim situacijama treba prvo početi znači, posavjetovati tu osobu da mu se kaže da to je neispravno što radi. Donijet mu Kur'an, donijet mu znači, knjige koje potvrđuju, e, snimit tako treba njegov kiraj da mu se dokaže da neispravno uči. Ako to ne utječi na njega, onda treba se požaliti neko koji je nadležan, znači koji ko je nadređen i toj osobi da mu se kaže taj insan, predvodni su namazu. Fatiha je sastavni dio namaza, temeljni dio. Allah poslani kaže, la salate illa bi umbil kitab. Nima namaza ako se ne ispravno i Fatiha. Čak islamski činjaci kažu, oni teštidi koji u arapskom jeziku znači dupli harf, ako se ne izgovori namaz može biti neispravan. Tako da samo ako izostavimo jedan teštid, poduplani harf, islamski učenjaci to smatraju razlogom da je namaz neispravan. Kako ako neko izostavlja cijeli ajed? Pa znači čovjek treba prvo da počne na posavjetu tog insana. Ako ne privati, da se žali nekome koje je iznad njega. Ako vidi da to ne pije vode, Allah najbolje zna na kraju nije ispravno klanjati za takvom osobom. Imamo jedan hadis kojeg zabilježujem Tirmizija da insan koji prouči određenu dovu da vas sad ne umaramo tom dovom. Spomenuto je na kraju da ćemo uzvišeni Allahu pisati 4 milijona sevapa. Hadis je ovaj zaista u Tirmizinoj zbirci hadisa. Na nekim internet strancama je i proširen. Ali je ovaj hadis, znači danas sam provjeravao njegovu rodostojnost. Hadis je izuzetno, izuzetno slab i po njemu se ne može rati. Svakako ova dova koja je zabilježena Nima smjetnje da je čovjek učin, ona ispravna, njeno značenje je lijepo, ali ne možemo odgovorno tvrtiti da ona je ko prouči tu dovu, da će mu biti upisano 4 milijuna sevapa jer je to izrečeno u hadisu koji je dajif, ali žestoko dajif. Islamski učenjaci vodili su velike rasprave da li se može raditi i postupati po dajif hadisu. Pa je određen broj učenjaka poput imama Buharije i drugih velikim hadisa kazao po dajif hadisu se nikako ne može raditi. Ni u akidi, ni u fikhu, ni u posticanju na dobra djela. Bio je određen bruju čenjaka koji su kazali može se raditi pod lajif hadisu kada pitanju posticanja na dobra djela. Ali oni su postavili uvjet da taj hadis nije žestoko slab. Ovaj hadis, kao što kaže ših Salih Mu Neđidu u odgovoru na to pitanje, a pozvao se na velike učenjake umeta, ovaj hadis je žestoko, žestoko slab i nije ispravno ga pripisivati Božijim poslaniku. Alihi salatu wasalam. Pitanje, čovjek kaže imam li pravo da ostavim hiljadu maraka u prodavnici i da onda u toku sedmice i mjeseca ulazim u tu prodavnicu uzimam šta hoću i onda kad dođe do hiljadu maraka da oni meni kažu eh, dobro sad si ispunio kvotu, nemaš više uplačeno ništa, da li je to ispravno? Ispravno je, nema nikakve smjetnje zato što u islamu čovjek kada kupuje nešto može da dadne pare unaprijed, može da dadne pare zajedno sa kupovinom i može da plati naknadno. U ovom slučaju, kada je u pitanju znači, prodanca, mi možemo dati pare i nakon toga uzimati što hoćemo iz prodanci tokom sedmice i mjeseca. Možemo, odjemo standardno što svi ljudi radi, uzmu namjernice i na kasu platimo. I imamo treću varijantu da uzmemo, oni tamo zapišu svesku i to naknadno platimo. Sve dok u toj robi nima ništa znači, što je vezano za kamatu, odnosno zlato i srebro, kada mora biti plaćanje iz ruke u ruku. Ali kada su u pitanju prodanca, One te artikle ne prodaju, tako da sve tri varijante su dozvoljne. Dozvoljno da čovjek plati dadni novac i onda u toku sedmice i mjeseca i godine dana uzima artikle dok ne dođe, dok, dok te kvote. Dozvoljno da uzmemo artikle i odmah ih platimo i dozvoljno da uzmemo artikle i da ih platimo naknadno. Sve tri ove verzije su po islamu dozvoljne. Jedan brat nam se također žalio da je bio na džumi, pa da, da je imao neku muku koju nije mogao izdržati. Sad već ima fobiju od toga. Kad god odi na džumu ima problema. Opet se vraćamo na isti odgovor. Znači, u islamu nema drugog načina liječenja osim medicini. Psijijatar, psiholog i imamo učenje rjuki. Pa kada insan osjeti da ima neki problema, pokušat će znači, na oba ove, na ova dva načina da se liječi i kod doktora a isto tako na ispravan način učinje ruki. <clears throat> Jedno pitanje, kako prepoznati literaturu šija? Literaturu šija možemo prepoznati na nekoliko načina, možemo i prepoznati na način da su to organizacije koje forsiraju šitska ubjeđenja i oni svakako izdaju svoje knjige i dok vidimo da je knjigu izdala određena fondacija, odmah tu knjigu znači bacamo, ne treba je nikako uzimati. Jer, oni jednostavno na indirektan način dosta puta ublizgavaju otrov u ono što objavljuje. Jer jednostavno oni ne mogu javno objaviti sve što želi, pa onda indirektno ubacuju stvari koji čovjek treba da bude oprezan, oprezan, zato je to bolje u startu izbjegati. Pa znači imate određene fondacije kako u Bosni, tako i u arabskom svijetu, dok vidite da je to fondacija ta i ta, ne imamo šta više iz nase da oni pro propozivaju šizmu, odbacujemo. Isto tako, autor, ako vidimo da je to poznati, autor znači kojeg oni e, forsiraju, kojeg oni citiraju, kojeg oni voli, nećemo to prihvatiti i tako dalje. U svakom slučaju, to su možda dva načina, a možda postoji i drugi način. <hums> postoje, postoje i one e, neke metode da čovjek u, uglavnom u njih većinom počinju knjige ljubav prema Ehlul Bejtu i tako dalje. Znači, dok vidite da se sve kruži oko e, e, Hasana i tako dalje, odnosno Huseyna, ako vidite da sve kruži neprestano oko Huseyna, ako kruži o ehlul bejta i tako dalje, odma znači to su neki e, upitnici e, zbog koji bi čovjek trebao da razmisli o toj literaturi. <kuh> Jedan brat nam se javio, našao je prsten na jednom parkingu, pa kako da, da se ponaša? U svakom slučaju šta god čovjek nađe, potpada pod opći propis nađene stvari. Pogotovo ovaj brat nam je spomenuo da taj prst im vrijedi nekih 30, 40, između 30 i 35 hiljada američkih dolara. Ja nisam ovu riječ hiljada ne vidio. U svakom slučaju, <laughs> mislio sam da se radi o 35 ili 30 američkih dolara. U svakom slučaju čovjek u islamu kada nađe određenu stvar, Obavezamo je godinu dana da razglašava. Svakako neće kazati našao sam prsten u kojem e, toliko je vrijedan. Svakako već će, znači, hajde da kažemo, indirektno napisati, razglasiti da li putem radija, da li put na, na mjestu gdje je našao, tako što će zalijepiti znači, obavještenje ljudima koji imaju tu svoje radnje da im kaže ako vam neko bude dolazio koji izgubio zgubio nešto vrijedno, dajte mu moj broj mobitela, neka me kontaktira. Znači, obavezamo je godinu dana u granicama svojeg moguća Ušo se da tu razglašava. Znači, da li će on negdje, znači, ako ima neka oglasna tabla ili ljudi koji imaju radnje, podijeliti im svoje vizitke i kazati našao sam nešto vrijedno ne govoreći o čemu se radni koliko je vrijedno. Našao sam nešto vrijedno ako neko bude pitao, ako neko bude dolazio, znači eh, dajte mu moj broj telefona. Ako se javi u toku godini, treba precizno da opiši eh, ono što je izgubljeno. U ovom slučaju prvo mora da kaže da je to prstin. Nakon toga da kaže taka je toliko vrijedni i sve da spomeni. Ako spomine precizan opis, čovjek će to dati. Ako ne spomine precizno, neće mu dati svakako. Godina dana kada prođe, čovjek ima pravo da to uzme sebi i da to koristi. Ali mora znači, zapisati e, osobine, e, svojstva, onoga što je našao. Ako bi nekad u budućnosti taj čovjek došao i ponovo to zatražio, njemu je dužnost da mu to ponovo vrati. Ali nakon godinu dana ima pravo da to on koristi e, znači sebi. Saljevan je stravi u islamu i to je zadnje pitanje u islamu, rekli smo, postoji dva načina liječenja. Imamo medicinski način liječenja, imamo učenje ruke, saljevanje stravi ili strahi kako i ko već zove, ne potpada ni pod jedan od ove, ove dvije metode, neispravno je. Kolik je to grije, sodno onome koliko će insan na tom putu počiniti neispravni stvari. Nerijetko se dešava da prilikom saljevanja strave ljudi ulazi u gaib, govori ono što nije, lažu ljudima u osnovi, znači, nije ispravno liječenje saljevanjem ljevanjem stravi. Molim Allah, Đilšana, da nas učinje na putu isni Molim ga Subhanova ta'a da nam bude milosti na sudnjem danu. Na kraju Subhanake. Allahumme, da bi hamdike, šedu in la ilaha ilaha ilaha, istakfiru kao je